الله الرحمن الرحيم ومنها الاستفحام او بلد انواعو دا طلبنا الاستفحام اغاى الفاظ دا استفحام دي استفحام استفحامن دي طلب. طلب الفهم نترازي دي وشفهم او پو يطلب كل ده تعريق كيف هو طلب حصول صورة الشيخ في زين. د راضی د بار د طلب کولو چې حاصل شي صورت د یو شېسته په ذهن کې چې حاصل شي صورت د یو شېسته په ذهن کې په اصل کې د ذهن په تفریقات اختلاف ته چې د صورت الحاصلت ویل کیږي کو حصول صورت الشی ته ویل کیږي نو د دې په دې برخه تفریقات مختلف دي نو د تکې د یو حصول صورت الشی په ذهن ته ویل کیږي د یو شېسته صورت په ذهن کې حاصل شي د دې لکې کیسه استهفا خاجي لږه تعریف شو ا بیا ګور وتا بها که حصول صورت شیبه دغه کیسه لري او تصور دی او تصدیق دی نو د دې تک کې تصور او تصدیق دی اوبره نن تر لګا نو که چېرې ارا اې له وی دغه حصول صورت چې تکه کدا نسبت د original اقول <سؤال> وی نو بیای تصدیق وی لکیئے نسبت د certain اقول <سؤال> وی یا مفرد یا مصنط یا مصالحه <سؤال> در دعیر تصور وی نو بیای وقت تصدیق وی لکیئے لیکن شرح حصول <سؤال> دا تصدیق وی ینی دو اقود دا حکم وی اقود حکم وی حکم دا اقود وی او کدا لا اقود تو بیای تصدیق وی لکیئے او کدا کا حصول صورت چاہیے حصول صورت اا حکم لدھئے حصول صورت حكم له نبي او تصور او کو حصول صورت حكم ده کو عيده او الله کو عيده مسافت کمل بده به تصديق ورنا تصور خبره درغه پات شو مثال من شان پختل د نارضي چې کله جر تصديق دي تلک ده پر نارضي دا مثالم بلا شي رواني د تصور علامه سره رواني څنګه رات او کوه نسبتي کچري د صورت کوه مصلاً دا زید تا ثابت ثابتی دل دا پا حمزی صرا طلب کیا فحارب استفحام صرا فما بین دا امرین اوکی یا زید شی و قیام شی مصلاً پاین کانب که چریوی دا صورت اقوع النسبت بین امرین اقوع دا نسبت بما بین نامین کی لکا او قیام اولا اقوع حالا کزید اللہ سبی کامل لفا حصول هو التصدیق حصول دا که امرین و دلی پا مسکدا نسبت چنی دا تصدیق <تصورة> دا تصدیق <تصورة> دا اقوع الل کنسبت به نامرنیه دیو امر داغ صورت تلکوریه بل امر سوره تلکولی لبیاه تا تصور ویل کی الفاظ الموضوعه له الهامزه او الفاظ الموضوعه استفاب لپاره شری همزه دا را حل انګه هل ما له مند و ایده و کله کیف الا ان مت ایاله تفصیله ور کوزیږي همزه را دي دفرض طلب تصدیق دفرض را دي تَلَبُّ التَّصْدِيق دَوْشِے تَصْدِيق تَلَقُّل چہ زهنا دارو انکیاد رشید او خبردارے رشید او د اېزان یقین د ویلکی داغه یقین رشید پوکو د نسبت تام به نشې نو کې ته تلکې حمزه سره تصدیق طلب یعنی د ذهن اېزاد راولې اعتقاد راولې دو شېلو کې چې بده نسبت واقع شې د او کلره لوته د دې علم راولي دې ته طلب تصديق وي لکه تره اقامه زيدل اقامه اي زيد اولاند توس داوله د زيد او د ګيان د دې امره په مس کې چې کوم حکم دی او کوه دی پاغه باندې د خپل ذہن علم راولي کله دا اقامه زيدل په جمله فعلیه لګره وسه په زړه جمله اليك اس او اسمی مثال لکه ای زهد مقیمل په جمله اسمیه دي نو ده کمن تا په ماویل د قائمل او د زید کی چې کوم نسبت ته کوم لپاغه باندې ارتقا د ذهن دراولي ذهن د پاره تصویر او صورت کلب کې او کله د تصور یاره د تر ادراک د غیر نسبت هو د ادراک دو ادراك غير النسبيه المراده ادراك غير النسبيه الشيله هياده مسلمه تصور لياده مسلمين ليه تصور دي دا داره دا التصور ده بارداه طلب التصور ده بارا شيء داره تصوير استاذين كي راشي بلاد حكم نياصر بمسندي طلب التصور ادراك غير غير النسبي ان ادراك غير النسبي غير النسبيه المراده طلب تصور ده مسند ديا موسنقى اللي هي كقالتا تصور بتصور المسلم وهي لك أقول ستابتالب دلتصور دلتاك مسلمين ليهي. مسلمين ليهي. ده موسنقى اللي هي موسنقى اللي هي عذبسا في الإداءة معصلا استاتذ في الإناء حصول الشيء في الإناء دريتا تعالى مشتا <تصفح> حكم ده تمعلوم ده حضراني أنت لا لقنا إنا ده تمعلوم ده چ پدې کې څه شي حاصل شي دا خبر نه درلوده هو دا شي څه شي دا مسند شي شي چې کوم شي پدې زر کېره مداسدي مدې باندې ستایله نشته ته دا مسند یې ما نه الهه شيکل حاصل شي بالاناله بالنسبه ته دا پدې راغله اوثبته ولته عالمې الهو او شيې کوم پدې یو شي باندې عالم اس وضیبل شیعبان دے عالموں لے چی آمس نظل الیہینے چی آیا دا دین اس کی کراس شیری آسان جی نوٹ دا سیتا پوست گی ادیب سن با دانگور شیرہ فی الالاکری بیلٹی کیا ما سلنیا شیری شیردی مجرد عالمم بحصول پتی سورت کی جیتا عالمیں بحصول شیعن جسے شیخ آسان شیر پچا کی وهو طالباً لتعيينه سنبت لكي تعيين ده موسنا إليهي وقت طالب تصور الموسنا إليهي ده شاكي ده موسنات كي ده خبر لهي أبقى الخاوية دبسكة أم بالزك اسو اچھے باہرحال پدی دوار اولو ہکی یو اولو ہکی سشی اپروت دے ہیں خکم پتہ ہوتا تشتہ کرنے دا خکم پتہ دے ہشتہ شو اکود ایوشے دے پدی اکود ایوشے دے پدیلو ہکی صحیح شکرن او اوس د لوی علم دا د نستجابه کم یو کړی خبر ائ نم تا تل خاديا او فل خاديا په ذکر اوس دا مختدلې له دې کې د دبسوکا د دبسوکا په ذکر او په لاله اوس دبسوکا نم تا دا ل چې بس یني د انګورو شیرا په لوخه کې په دایو ګرو شیرا د هغه باره کې مليشته بیا د دې باره کې مشته په یو لوخه کې لري دی او شو آغا ترانگی مصنع جن الیحیم تاتا بارن لئے سو سمسنع تا تا متعیر نده چو خابیه ده او زگ ده آئی آغا تا زگ کے لئے زگ سے تولی کی مشکسی تولی کیا اور خابیه کاسی تولی کی پر یہ خابیه کے لئے د اندر په پیری وته اطلخان یته ایا په خابیه کې کاسه کې د دب څخه ستاره انګورو هغه شیدا ان پس زکیه پس کې د توښ کی زکیه عالمن چې ته عالمي وکړ د دبس چې دبس باندې عالمي چې هغه واه په یوه د خابیه رزق ته حاصل شوی په خابیه کې یا په کټلبه لتاینه د هغه خبر تائیں کې چې زیکته او ده ولی هازا ایلی مجیل حمزة طلب التصور لم یک بح ای طلب تصور الفائل از زید القامة کما کبوها هل زید القامة دابلہ خبرہ کئی تاستاو چا حمزت التصور رازی تایین پر تایید پیش گئی طلب بطلب التصور رازی او حل دبیر پرنوازی ہل پتل والی داخلی د راله <سؤال> ف واړي دپار د طلب تتصا ک راي طلب تصدي ک لب تصور دو مثاله پې د فیل په صورت کې چې د دارنګې د فیل د ف طلب دیل تصورل هم سر د مفول تصور ک یا د فیل تصور کو او حم سر دي د لب ف تصور کول طلب د تصور طلب تصور کول ذا او ذا مفول وغيره فحمزه طلب التصور لفر رازي هو حل سارا طلب التصور سيدنا رزق الدبار طلب تصديق تصديق رازي عمر هندرا لگا پورا حكم طلب بول فر لم يكبح كبيح لنا فطلب التصور دفع الكفائل وبالتالي الامرا علي عزيد قام ده قط ده ده حكم ثابت دي يقص تر ثابت دي, دي. قصدت تصور كل داعي لم طلب كل عايزين كام مسرج صحيح <تصفيق> كده ده كبيح منه كما كوهلك عشان كبيح ده پا طلب تصور دا مفول که چه طلب تصور دا مفول که چه همزه سرا عمران عرفتا اس ما تا پتر جتا سوک دا پیجندلی حکم ما تا معلوم دا پیجندلن تاک لیو دو چاری کرد گی مفولو و متعین نده اوز دا تصور تلقم داغت تصورو تلقم چه دا ما دزین اعتقاد او اعتماد و مفول بندراشو جدا کم یو ده و داغیر پارا عمران عرفتا دا کبیحو نوے کما کبوها حل عمنا دعرفتا دا کبیح تے داور پسی وجہ دحا داور پسی چی کما بیانے گی واسی شرے دلیل بیانے گی اصل کے مسئلہ داگا چیان تورو تقدیم رازیم دا تقدیم رازی دا پارد دے خبری تقدیم دا پارد تخصیص رازی صحیح شو لو چې دا امر مخکې شو امر نړیبتن مطلب داده چې په نفسه فعل باندې هو تقریبا له پہچان راغلي دی املوم دی او چې دا امر مخکې شو لدا دیره پارا مخکې کړي چې طلب اصول وکړي چې دا د خپل ګل او په تله علم حاصل شي ولې چې کله تا تقدیم او کله تقدیم د دې لپاره ان ترکول شي چې م سو د دیج رلب سه په معلوم دی خو دا تبې ملي لپاره خو خاص کړل دی علم را تا صحیح شه او چې تاسو حل امره عرفتا کې دا په حل امره عرفتا کې د امر نامه کې ګفار عرفتا, عرفتا, عرفتا, عرفتا, عرفتا, عرفتا. باندې مطلب دا چې په ذهن دماغ کې نه معلوم دی هلکه هل سر طلب د تصور نشي کولای طلب دو تصدیق کولای شي چې په ذهن دماغ کې نه معلوم نیمه هغه په هل سره داغه مفہومو ترف کولای شي صحیح شه او دا علم تلاب کولی او چې تقدیم ده تقدیم په مختلفه تلګیږي فعل معلوم ده مشرف مفهوم معلومه نه نه علامه کې دا هوتله تصور شو د تلاب تصور د پر حل راځي بل کې راځي حمزه راځي نو حمزه راتل استعمال حلل د صحیح شو او د حل استعمالل ته کې صحیح نشي نو دی یانه زکه ده مرفوع او منصوب کې تقدیم ده او تقدیم چې کله استدعی استدعاء کوي ینه داوت دې خبر کړي چې حصول د تصدیق درغلي کوم څه په لبالي لفس په لبالي تصدیق نو تكلمتا راغلي نو پیا هلو هل بشي د طار د طلب د حصول د حاصل جی نو کټګین په دغه ل کې حاصل شوه نو د جمله ابتدی یوه پته مو د جوړولو طریقه ده دې نو په دغه ل کې فهل حاصل شوه تصدیقو فهل بالي حاصل شوه پیر معلوم نه پیر فایل معلوم نه مفول کې مسله صحیح شه حالکه هر چې کوم د طرف د دغه راضیه و د طلب تصور ته طرف اندريږي د دوی موجادات چې حل د طرف داهل کړه مطلب دا چې ته بیا اسکه د فایل تلاپ کې د فایل تلابه کې د تقدیم لپاره تلا کې حصول د تصدیق او هغه شی باندې ارمان د فایل حاصل شي د تقدیم لپاره تلا او چې د مطلب دا چې ته بیا فإن سورة, سورة أغنطلب كي ندخو تخصيل دو حاصل دي لديه جمعا خبره باتل لها حل استعمال سيدنا لأن التقديم هذا التقديم دو دا قزيدن أو دا عمان شخمده دا دعوة دي خبره كي دا استدعا دي خبره كي حصول ده تصدق تراغلين تصدق تحاصل شئي تلفس في المالي في يكون حل نحل شبية دا پر نطلب دا حصول دا حاصل و محال ديخو دا دا پر اصل كده بخلاف الهمزه ده تهيلات الهمزه اللي فايلها تكون داخلي لتلب التساوي بينها يكون داخلي لتلب تصور وتعين الفاعل المطلق يبقى تعيين الفاعل يا دو مفعول وهذا ظاهر او خبر ظاهر في عملا عرفتاك لا في ازيد القاماك فليتامل في خبرك اللي سوچ وكريش فحضراته تاسوق ودي تقوره کی وکيف خبرایته دا وجه هو دا چکه مو وجه بیان پېشه دا وجه هو عامره کی صحیح کیږي ځکه عامره روسته در مخکشه وي دی لوګوې کې تدجیل دا پټالو کې نفسه په حاصل شوه وي نو بیا دغه راه په حل سره تفکر صحیح نشو او پزیدل کې خدای مرفوع دی دا مخکشه لري دا خپل ځای باندې دی دا مبتدا دی ديګه تقديم راغله نه دی نو دا وجه چې ګم ده دادی کې نه صحیح دی دڅې لسی کی په کار د دې جمله کې د خبره نل لازمي چې زمونږ فعل په نفسي دغه باندې راغلیږي په نفسي فعل باندې تعیبا له علم حاصل شي لري او سره پرځې په دغه سره په حل زرا مونږ بیا دوپاره وکړو تل لقب تصدیق کوه ته دې جمله کې د خبره نل لازميږي چې د تقدیم د وجله اغه تصدیق په فعل حاصل شي لري او بیا په حل سره مونږ سګو تصدیق تلب کوه تر څی ته تقدیم شيږي خبر هم څنګه ترلاسه کړه لہذا پکار د دې په دې جمله کې تهل استعمال لسی شي دا څه ویل د څه شي چې څنګه نو هل ځای لکا نه لسی شي خبر هم دراله د دې کې اصل کې د خبر نور دي هغه راوال دي خو دله خبره کې دا خبره ختم په دې یو ځای باندې پښه ته ته یعني چې مشکار وکړه المسؤول عنه بها وهذا يليها كالفيل في ازرته زيدن اذا حضر اي كم شيء تود او سؤال او تقوس كيف همزه سرا لو اغ بيلي وزير همزه سرا اغ بيلي وزير همزه وماذا باعش يليح حديث الرسوي نسديي جده ثلاثه سوالات لاqualical فعل لقد فعل في صورت تصور الاب كان اذا ربت زائدا حضرت زائدا اذا كان الشك في نفس الفعل حرك الاستشك في نفس الفعل كي فتعذ الفعل واقع شويه ده قصده واقع شويه هو ده الفعل زرب ده كده نفس الفعل كده سوي شك بيه فك كل شيء طلب التصور, كل کستا تا بالکل د فلم مکمل پته نه نو بیا په حل وردا اله صحیح ځای نه اله راځه اذا کنه شک هرکل جیو شک تلپس تلکی اعلی اذر بسادر اذر چې صادر د مخاطب له واقعیت په زيد باندې و عربته چې د کزر وجود معلوم کی په یکل لطلب التصدیقه ها و عربته بالاستفهام ان تعلم او تا اراده کړې په استفهام سره چته د وجود معلوم کین پېکونه د طلب تصدیق جواب د طلب تصدیق د برخې صحیح څنګه دا عبارت له دې دی دای اذا کاله شک فی نفس الفعل یزر بسادره من المخاطب الواجهه علی زید عبارت به الاستفهام انتا ل ويجده فيكون لطلب التصديق لدى البقاري سوي البقاري فيكون لطلب التصوير لدى البقاري صحيح طلب التصوير طلب التصديق لبارادي كذلك لازم كثير شغلنا طلب التصديق لباراملاجينا بدي شرط كده لطلب التصديق ده مثال الجزيري سر بارادي الجزيري طلب تصديق ده بارا کی هر فلست د نفس نفس پهل کې شکت په له حکم کې شکت چې دا په ویل واقع شي وي او واقع شي نه ده نو بیا دا په حکم کې شکت تصدیق کې لري شکتونه له لحاظه دا په برا مخ کې کې نو به دا د طارق د طلب تصدیق نو د عربيه سيدي صحیح شه او کستا په په ویل باندې اله لمي په کوس باندې په واقع کې دوی باندې ملي خو دي کې لري شکت چې دا زرد کې اقرار به په طارق د طلب تصوور تلو ور تصدیق تلب تصور المصدر بارم رات لشي تلبه تصور د پر خپل او پسوی خبره کوي هر کله چې شت په نفسه پیل گیوي یا ااني اذر به من المحادث الواقع على زید عبارت تب الاستفهام او سای رد دی کی ته وجود تر پیل پیږي ته خل نو په دې صورت کې به عبارت تلبه ته عبارت صحیح شه ته دې صورت کې به عبارت تلبه تصدیق چې په فیل او دې ویلنه احتمال لري چې دا د تطابق لپاره تصور شي، خو دا سمو لپاره به تصور په صورت کې ستاسو د حکم له علم میچ د ضربه او که شوه دې، اوس کله په وولګری شاک ټپ چې پچاوه که شوه، بیا ته لپاره به تصور دې، سره د مفول تصور ته او اوس که شوه، که څه په علم دي چې وا که شو د خپل کم یو دي چې وا که شه زرد کې کراندې، بیا ته لپاره به عليه لا يكون طلب التصور المثنى احتمال فان كيريجي اذا مثال لpart طلب التصور ده نستدشي بان تعلمه ذاته أنه انه قد تعلق في في وكشيد مخاطبنا ذات سر لكن لا تعرف انه زربا الكلام ده دهت التصور شزك سر المثنى طلب كانور ده فاله فتره المفقول لترتله فده نفس فين وجوده تفكر خدا فين كميه ده طلب التصورش والفائل في اعند در رب اذا كان شکو فی الزاربی و المفهول فی ازیدن زربت اذا كان شکو فی المظلوب و هاکذا کیاست ساری مطالکات بامیثالونی یا اگر کالفیل بناتا که کالفیل و مثال در تصور دو طلب دو تصور در فاعل که نفس فیل فدره فیل صدور در حکم فترشی و ثبوتی ده یا سلبی ده و فاعلی سوکتا ایک دا. تداغیر پرتہ پسنگر استفعام کے ان تا روطا صحیح شو ان تب محکیجه چہ بلک استفعام کے مسکہ محکیجه ان کا زرت تزیدن تزید و اذا کا الشکو فی ظارب صرف ظارب کی شک طلب التصور شو ففی المفعول والمفعول یا ده مفعول مثلا زیدن ذاتہ اذا کا الشکو فی نظره فین لا تبقت الرسائل فترک سو کے شیرا ان تب فترک داوت تصور تلک کيده ايله و تلک کيده نوم متعلقات راواله قسم سلسلسته پر زرب کی شکت افیدا افیداره زربت افیداره زربت اف المسجدي زربت اتاديبا زربت په لهو تصور د مفعلهو کې شه د سدويواله د دې پته نشته یا کوم ځای کېواله د دې پته حالو چې دا کوم شی د بل جې سمره متعلقات و غیر سمره تصورات دا غیر لګي هغه تصورات هم ته تلپکې دا و ده د حجې سره مخکې راولې نو دا خبر شو او هل تلب التصدیق او هل زهیده پار تلبت التصدیق تحسب بس هل زهیده پار تلبت تحسب بس یی له مطلب دې د پار د طلب التصور هل نرازی نرازی دا کوم مطلب شو داغه لپاره استعمال داغه لپاره استعمال ذکر کوي وتدخل او جملتين او دوه جملې است پسمیر فعلیه باندې صحیح شو دا مصبت. دا زیدن... او شرط د دې چې مصباتي شرط د دې چې نک هل کا زید هل کا زید فعلیه دا مسل شو خدا دا د طرفه طلب تصدیق د جداد د کیان تطلی چې زید د کیان ثابت او که ثابت نه دی د دې پر د حکم پد نه سو کې تصدیق صرف حکم تولید بیا د تاسو تاریخ دا کړه چې تاسو د زید په ته د کیان په زید په د کیان زه په ثابته په ثابته نه دی پتره نه او جو څوک حکم له سلور ول ته لیکو نو سره مو او مس کی انس نو چې تاسو ته ازر ته تولید نه کیه متی او دې ثبوت کته حکم دی ته لیکي خدا په سره إختلافة حكم ستيريك حكم بتاريك لحمل إختلافة علماء وهل عمرن كائلن كا وهل عمرن جوستاة تبقل جامر كعود ثابت ثابت لا ده هل عمرن إذا كان المطلوب حصول التصديق حصول التصديق حصول العلم في ثبوت القيام بعد زيدة الكعود ده عمرن فرولي هذا إمتناء هل زيد كاما أم عمرن لأنه قوة المؤمن الدليل الا ان ام طلب التعيين هذه لما التصديق للاستعمال دد التصور سيدنا محمد علم طلب كل فدرس سعيد الذي كذا مثال بشكل منترى زيد تا کیم زید کے ثابت تے فائل زید دے کو فعل امر صرف دے فائل علم ثلاث کے صرف دے مفرد علم ثلاث کے اکیام برکتہ تاء علم شتا دا امر متصلہ دے بعد دے دلیل امر متصلہ دلیل مو امر متصلہ دا کتے دا امر متعدی دا مو امر متوارث تو پورے جملے خبر غلیل تا محظوظ بنے تا امر متصلہ دا امر متصلہ دلیل جاری جی امر متصلہ سرسدون دے مفردے واقعی په دا امل مونته عادت د دلیل په خبره باندې دي چې ته علم صرف تلکې یا د زید او د عمل چې د فایل زیدو کو امر دي نور تاته د کام علم شته چې تصدیق د مخ کې نه حاصل دي نو دلته کې ته تلب دی تصور ده تلب د علم د مفرد او د علم د مفرد او په حل سره له تلبتي صحیح شغله ولیدځه کوي ها خبره بل ده او وی هوښه دوه و لحاجه اولو اختصاص و هالطلب التصدیق و چه طلب التصدیق دو سر امتر عدا مشال و انتمند حل زید انکام ام؟ عمرو لانن قوه الوطر دیحا هوا دلیل زکا اوکود و مفردل داک دلیل لی چه دا ام متصلتن چه دا ام دا کلمه ام متصله غیت و هی لطلب اوضا دا رازی داکا ام رازی اپارد طلب دا تعین دا احدن اندره و فرادره مع العلم بثبوت اصل الحكم سرجع الى النجه بثبوت اصل الحكم باندي غيب وهل او هل تئنما يكون تهرازي دطر د طلب دو حكم او حكم د الله فتنه دي جمع كنا حكم معلوم دي او هل فور داخل چه مطلب داري چه حكم معلوم نديه خبرم جا ان ترى لګنه بيلتقي اشكال المزيد اشكال جوابنده خا لو اشكال جواب زكو کو ضرورت راغے مع العلم بثبوت اصل الحكم لو ها ذاك امر ازيد بار التعيين ده احد الامرين سرد بثبوت اصل حكم مالي وهل او يكون راضي للطلب الحكم لجرا مع العلم بثبوت الحكم وهل ان ما يكون للتربل حكم يتلج بحكم دلتا الحصول ده حاصل بيها رزيك انك انش من الحصول ده تصديق ده ممكن اشتاك او شحل برداغده لديفره بيها التلكه اذا التحصيل ده حاصل شو عبرنا اي ترى بسرعه تاي تاي ده او بنت التمام مع العلم بثبوت الحكم يترى تعيين مع ثبوت اصل الحكم ديكو تعرض اي ترى تعرض علم جب اصل حکم باندې ثابت دی هغه اګه د امه متصله د وجننه دی دا ډول په امه متصله سرداکارانه شي کولای چې تاروز رجيه متصله سره تعیین دا تل کل شي صحیح شه اوه وسره یو ترق وسره علم ثابت ثابتولی شي کو رسول د نسبت باندې بل تر سره تل کل شي د ډول کار دي سره نشي کولای دغه ستاروز نشته اصل حکم باندې د محکمه علم شته الی شي طر اما متصلله سر تصدق ن شي تلب کلله د مخکله معلوم دی تلی سره صرف طلب د تصورو کول شيلی سره دوه کار نه شي چې یوتهتهوت تصدق اصل و شي په اصلی او کممانې او بلتهته تصور حاصل شي دوه کار پهې ان ن شي کو تصدق د مخکشته مووجود د دا پامې متصلله سره شي کو او بلتهفااموي متصلله سره صرف تصور د مو شي اوم د اناند پاسه ورکو ته ښه کار لسته دی حسي کې کړه او وروسته نن ترنه ترې بدلله او انده د کسیده ها دغې وځه ولو قلتا حل زيد انقاما بدوني عم عمر نفا يكبح ولا ينتنع او قطد داسي وچه حل زيد انقاما بدوني عم عمر عم عمر وسرع او نوائ ندهو قبير دهو منتنع لده نمست سيجي دعا ده خبر دوجنا دو چه کما خبر اعندكير روانده او رب دارا اصل كده امتنانا قارا دلیل دکاو چه دمخن تصدیق حاصلوی مؤمن من کتاب ری بان دلیل جل تلب التصور دی چه کلت تا ام عمر لرکو ام طلب التصور دیشو اگر خبر طلب التصدیق شو دل دلت مبسود طلب التصدیق تی طلب كلی البتا دامن تنیع مین طلب التصدیق دیشو او هل دست دپردازی چلکا طلب التصدیق دی پردازی او د طلبت تصدیق تبارشه مغاړه صحیح شو ده البته امتناع دی وبلی وجنه دره او, وجن او دا کبهه دی وبلی وجنه ده هل جدي دي داخلي کې په فعل باندې جی دی داخلي په شامل دي په فعل باندې او د تکرار ته داخل کې پسه باندې په سمبل داخل کو مطلب دا دی چې دا تقدیم دلته کې اسم مقدم کښې وي ده گویا کې اصل فعل بالنو تصدیق بن علم اشتغوا کته حل سره شې طلب کی تصور طلب کی اگر چې تصور نشي تلک کوله دا مرفوع دی اگر زه دره ل نو د ځکه ده چې دا سره د دې وجې لري چې هل داخليږي د وزیر طالب طلب تصدیق هغه ورکه چې اسم دې د مخ کې راغلی وي نو ګویا چې اصل فعل بالنو تصدیق بن علم راغلی دی سره طلب او تصور کولې چې دا کبه حد دی وجې لري او مونتلیع زکله دي چې دلته کې مقصود طلب تصديق دي طلب تصديق دي نو کبيح استعمال داسې ته دا اسن تقدیم داسې کوي ګویا کې اوا تصديق حاصل شي وي خو مقصود طلب تصديق دي په دي وجه مونتلیع نه دي کبيح دي البته تفصيلي وجه نو دوی وایي ولهاذا اذن كبه او ذكرن كبيح ته هل زيدن زرا ط ل ام که زه خبره دا زکه تقديم جدي يسته د تا حصول د تصديق په نفسې فعل باندې دا عبارت کبيه ته او منتناه ند صحیح شه دغه چې زیدر د مخ نو مطلب دا دی چې گو یا ته نفس تل دا معلوم جيدې د تقديم تقديم جنوتات تتحل شر التصور تلکې آیا دا وای چې دې تا مخ کې گو ته تصديق د حاصل تصديق تصديق تلک لکد چ دا خبره گئی یو شی حاصل شوی له تصیل له حاصل او دی محل گله دی وجهه دا وای زن کوا هل زیدن زرک لله تقدیم یستدعی دا استدعاء کله حصول له تصدیق نفس بهل که یکل هل تشبه هل دطاره دتل له حصول له حاصل او محل او دا شی محل وانما لم یمتنع دا وجهه یی ممتنع لری لاحتمال ان یکل زید دا وجه ای دا دا احتمال له حضرات چ زید د فعل محذوف شی یله کمللته دغه تلته دلتہ بیا ته د ج راغ چبل فیم هل زیدا زربته اصل کیکی هل زربته زیدن زربته هو حذفته ا دې زیدن لفله حذفته نو بیا ته تقدیم را نه کنه بیا ته خبر لازم نه شو چې تقدیم لکه تل بي تصديق را او ته دوباره حاصله په هل سره له احتمال په کې داشتہ د دې وجه د کبحه ته په کې اشتدغه چې تاویل په کې شي صحیح ش کهه و نه معلم هم تلمونط احتمال <سؤال> یکوونه دن مف فلو مومشي د یل مفولو یل مضوم او یکوونه تکیم لا تخصیص دو ت دیکهمون چې دا تکیم دی دپار د تخصسیص نه شي دا خو چې د پار تخصی شي پته لاې ک چې فیل معلوم دی ک و د مفول لو تکوون او چې د احتال د غیرره د پاره شو بیاته چګویا کې په نفس کې په بندسي شې دی اې له پاسنې نه جهه د مې شم نه پرېشه نو خبره نه لازم نو بیا خبره صحیح دا دا شو چې فعل ده پارا د تلب تصدیق شو تلب تصور ولا خبره نه لازم یی تحصیل له حاصله خبره نه لازم یی نو د تخصیص د پارې مخکې شینداغې نه پته لګی چې تصدیق په فعل حاصل شوی دا او چې د تخصیص د پارې نه نو خبره لازم او کنی دوه ما دا چې ش دا تقدیم دپاره لاله تسیص د تسییص د پررنشي مجرد د احتمال فارشي لا کنزال خلافو ظاهر لیکن دا خبر خلافو ظاهر د ځکه عام طور چې عرب تقدیم کوو تم د دی د پاار ک چې لپار د سو شي د تخصیص گول شي عام طور چې تبدیم کو تخصیص د پااررکي د نور ووج دپاره نه کوي لیکن ذلک خلاف ظاہر لیکن اہتمام شان و غیر دردا خلاف ظاہر دی دونه او کبی نه ده هل زیدا ضربته فانه لا يقعدا کبی هو دا ریکبی هول دی کیو هی کنی تور فل مقدر ده دا هو دکبی د ما اصبر عامل هو علی شریده تفسیر لکن او زیدا قدرت تصرلگی دی نشیزه کدی د پر ضمیر بالا اختر کنه ضربته کی دی هو با نسکی عمل ورغزی فل مقدر دی کنی حل زربت زیدن زربتا ہو او آغا زربتا ندازه درسته ادک خبرم لیلازمی چیس ام پر مخکشی ده او نفس فیلمان تصدیق حاصل لیتی بیا حاصل ہے صحیح شو با انہو لائق بحلی جواز تکدیر المفسر دو وجد امکان دو تکدیر مفسرن مخکد زیدن اے حل زربت زیدن زربتا ہو جانا سکا کیو قبحا رجل عرف لیزالکا او دا سکا کی قبحا او دا دیو جنگر دکه چې کوم لرصه پر موږ کې څو کلا پورا وي سکه کوم په دې کې کوم حددي وجنه ګرځولې چې تقدیم راغو تبين تقاضي راکړي نفسه بل بلسته تصدیقو راغلې ده او به تو تلکه نو تلته حاصل شي محل کنه نو د دې وجنه وي ګرځولې پځاله سکه او ګرځولې د سکه کې کوم ادرجل عرفه لذلك ده دي وجهنا الا ان التبي ما عرف رجل له زك ودي متذيب نسيكي هذا خبر نو هغه ویل چې دلتکه خو تقدیم او تاخير وشو تګیو او تاخيره نو چې خو شلو دا عبارت هغه کبيه تي رجل عرفه ځکه دا رجل نو سل کرست چې دا را مخ شو نو مطلب دا چې عرفه بلستاب تصديق حاصل شي او هل زره کم سکے طلب کې صحیح شو هل رجل عرفه سره عرفات د طلب کې دا تحصیل حاصل دا پوره پسومکه ته شوه تاګین کې بجال السكاكي قال رجل عرفه لذلك الا ان التقديم الذي وجدت التقديم جيد لا يستدعي الحصول التصديق في نفس البال اللي بقى سبقها كما كثير شد المذهب داو من ان الاصل اصل ليس عرف من ان رجل رجل جو بدل الزمير نشف عرفه كده قد دماء التخصيص مقدم به ظن ويلزم السكاكي هل زيد عرفا لان د او د خطيب كزويني په اربا نې الزام لګې په چا باندې الزام لګې؟ سكاكي باندې هغه باندې دا خبر لازميږي چې ددې کبله نشي الله يغبر هل زيد هل زيد او عرفه تارك بهم نشي ولې اواز چې کوم تعويضات او موافيلات او رستو پر اسکول مخکې کول پرګ چې مختديتي سيشي وزعته معرفت د دې مخورستو پر اسکول د مخکې کوټه ضرورت لري صحیح شه ولې هازه در مو ورسته شې نه دی چې ورستو لري مخکې شې دی صحیح شه چې مخکې نه راغله د دا پته لګی چې نفسه فعل بن تصدیک حاصل شي ورته تحصیل ل حاصله لازم شي پدې کې یو تحصیل حاصل لري او دا, دا, دا, دا, دا, دا مثال د صحیح هلانګه د پ اجماع د لوحه تو سره کوي ته د سره سره او دا اغرب د علماء سته کی په اس باندې دغه د تقریر مطابق پر دې کې تقدیم نشته لہذا کبیه ناراضی ناغه باندې خلاف اجماع نو خاطر راضی د څیړت پخغه د لزمیږي دغه د مسلک مطابق دې کې تقدیم نشته لہذا نفس فل تصدیق نشه تحصیل تحصیل لازميږي لہذا دا جمله صحیح و پان زید حالان حالانکه نور پر اجماع لوحات سره ویده ترکیب کمیه جواب ټکو ويلزم هو ايه السكاكي <سؤال> لازمي دي السكاكي ده خبر الله يك بحاجه كبير دي مش داره في زمانه هل زيدون عارفه لان التقديم لان تقديم المظهر المعرفه ده تقديم المظهر معرفه ليس للتخصيص ده تخصيص ما دعوه بالنسبه حتى ترتيبه رجي ده خبر لازم شيء اذا استداو كده حصول لتصديق نفسه قبل ذلك لا عنه ده ربنا كبير ما لا عنه كبير باجماع اللغات حالانك باجماع اللغات الاصلي او په دې لازم دوي چې بدايه لزم له وې طالب باندې کله چې باندې دا امتحان له کومي نظر دی دا هوتا د بل یو ترکیب دا وړه اوवस्था وه د دې کې پټ او دا د الزام له کومه کې د شي ترکیب کې هغه د کبحت لپاره بل وي کې شي د ترکیب کې د کبحت لپاره بل وي حضرت زین تعالی لکه امر جو به هرحال د ذکر لعلت ان اخراوئی لکا دے دا نور و خلقو جرالی وعالل لغیرهو غیر دستکاکینا دا دی دا کب یعبلا و جبین شاید چی دا نور خلقو د دی دا پاردکا باحد دا د موجبینی تو سکاکینا دا کب د و جبینی کنی دا حتا بالملازمہ دا اغدو یعبلا ترکیب نو خبره دا واسلہ پا غدی الزام اولگا شاید چی دا خبره د اغنوی اغد تکبی هي او د دې د پرګد کولو د بیلچې بل تر کې نه راوځي تغیره پر هغه یو بله جوړه ده لکه څنګه چې نو خلک او د زید العرفا هل زید العرفا د پروجا به نشه چې د اذن د کوجه وي خبرونه ځاله د هغه الزام او اوایو ورته کړ دبن ځله خبر راوښیله دا او تو ولجوابه جواب کړی نو هغه نو ریوجی شری کی باندې کې اوایې کړې وګورته احوات دعالا بیغتو لبارتو آئیو احوات نور خلقی چیوه جوی جنو وَعَلَّ لَعِنُهُ قُبْحَهُمَا بِأَنَّ حَلْ بِمَانَا قَدْ فِي لَسَل اصل کے دا حل چیلے نور خلقوی دا عبارت زکا قبیح تے پیجما دا نوحا تسرا زیر احل زیدو عرافا دا زکا قبیح تے اصل کے دا حل و پمانا قد اصل کلمه د سره او دا د اصل ا حل اصل ایسو اهل هم اهل بیا ثلاثه هنزه مخک چواد د نه پر خدشوا خذ کړش د استعمال لرلو جی او دا حل تفسیر د د اک حمزه کا مقام حل اصل کې کدو او کډ نه دا حل شو دغه استفهام مالرولو حمزه اثر را لاله استفان پیدا کوله بار بیا هم ځواب حضوران په داهله د هغه کزا کې ووی په پتو نه کری چې د داخلي کای مکالم ش خو د حل اصل کې د سپاصل کې دغه خطه د سره د قدم لرو دا مدارک او کته زویری چې دا د خود شان د علامات او د فعل له د داخلي کې په فعل راځي خبر هم ځین تر دا د داخلي کې په فعل راځي په چې کله د خواصو نه فعل لري نو دغه والی فعل چې با سر د خوا کې صحیح ز کا کمشه چې د چا سره خاص له غوی له ځان راسي د غوی وجود کیږي نه سر معلوم ویلې سره الفت او محبتی دي له هغه محبت او الفت په <سؤال> فیل سره ده دا, دا اصل ده په لږه ده په لږه له سبعه شی د په لږه نو د سره خو کې فیلو دیت له لری نه ده خپي دا ورو ده له کبېخته حضرت دې لګه په دې وچ نه غوښت ان شاء الله تا خبره ذکر چې بیا زیاته تفصيل کوله د جملې کې فعل ویني نو بیا که به نه دی چې په جملې کې فعل ویني نو بیا که به وه تکا حل زه نو کايمن چې په جملې کې فعل ویني نو دا څه دی طبيعت ده زکه وې د چا ته په لونه دی به خفي چې د دوه خپل اصل شتاو دي د نبيان مريخ نو دي خپل الفت او محبت تر تمالوزي و دي به خفي نو اګه مثال دې ماښوم چې دا سره خواګو دي د دې پرېدنه د دا به معنی راکې صحیح څنګه او چې دې نوبیا پروا نه پروا نه مثال دې ماښوم چې به ویو خو بیا خو سره خواګې چې په جمله کې نه نوبیا پریشان نه دا که د تک وځنه چې جمله کې په دې د پریشانی نه او کچر دې سره په جمله کې په دې جمله راولل کځېد انځل ماره نو بیا دې پریشانی کې بیا دا کبيته چې د ختمه دې دا کړنه صحیح شکل نو تقریبا تقریبا د زلاله دغراي شيخ الله صلو تراي او د شوقین شي له فلم مالو کې ترپته خپل زلاله دغراي شي محبوبه فهم واچوته وخې ني نه نور په دې نظام لګول کې چې په سګه کې باندې چې خطيب کوي نو لګي په دې کې نظر دی لێر نه مازه کرم چې کله مصنف چې ذکر کوي کم لزوم د دا ممنوع دي له جواز چې کوم کېد یک به چې دا ترکیب د بلې وجه نه دا نو وجه چا باندې کوي او علل غيره او تعليل او وجه غیر د سګه کې کوبه هم کوبه د ترکیب هو اې کوبه بی اند حل بی مانا قد تل اصلی حل فمانا ده, ده, ده, ده اصل قد ده و اصله او بیاد ده, ده حل سرا ده استفان ده تر حمزه سوا کولشی احل و ترکت ده حمزه تو قبله ها حمزه لیکس ردیو کوئی حافل استفان زکر ده اکثر تروا کیا کی گفت سگه نو فوقیمت ده حمزه ابرزی وتتفلت عليها اديته فيلي شي باغ مني تو فيلي دي ته جيت چې د مجلس ته خرا غلاځي بس بل د سر ملګری دي ته فيلي وای او بس حمزي چې ورکم کار کاوه داري ته فيلي شو حمزان کليش ته دې اک کارو او د کمالاور کای او قد لؤسد هل اصل کې قد ده من خواص الافعال او دا خواسو د افال لپاره کزامه هیه به معنا او د حلم چې کنه د خواسو د افال نشو چې د په ټول ذکل شي و انما لم یکبح او کبیح نه ده هل زید القائم انکه سګس داوي چې دا کبیح نه ایشکا له جواب کې نو هم د تا کزور جواب کوي چې د فعلونی بیا خطنی چې فعلونی بیا سیه خطای مثال یې ماشوم دی وما لم ييتبح قبيب م ده حزدقاونلهها ذكده حنچري اظالان تر الفله هر کله چې د فوني في ح زيها تقل حس ک پختن جملكې نو زحن کا بودغاطدن سفروا لي نسرت او د ي ک خل جو حقيقةته د خلالات مع ازاره اطوس ف خلال رست ک چې د فلووني فإنها فا تذكتت العوبلة د تغ زلاهودو زمانلا شي چیزو فثر ک سووم داو سيكون قد وماذا بفير <تصفيق> داخل وحندت أو دي شوط راشي إلى العلف المعلوم أغا محبت ربتا أغا محبت ربتا المعلوم چه دي ورسر معلوم راشي وو عدتا راشي وو نعوازو لا شكوه تسيشي رأيانيش نو فلن طرد بياده نرازي كي بابتراك الاسم بينا هما چه ابتراك دي اسم دي راشي بما بينا دو دو فعل وليهالا تحل زيغ القائمون كفعل نشت بیادی پریشانہ دے کبہ حدیدہ کی وجہ رہی وہیہ کحکسو بالاستقبال فلایسی ہو حل تظری فلایسی ہو دے فلایسی ہو حل تظریب وجہ رن پیا یکو نظر بواکن الحال اوزہ خبر ایسانی خبر خدم وہو آخوکو اور پسیر روانہ حل تظریب وجہ رن وہو آخوکو مثال لے حلیتا بیادی آیا چاہتا تصدیق تلقے نه استقبالی تصدیق به طرف کئ استقبالی حکم به کسہ ک تلک ک د حاله طرف دی نه استعمالی ک د حال په مرہ باندې او تصدیق ته طرف ک د اغه طرف استعمال صحیح نه ده لکه دا مثال هل تزرب زید وهو هو اس ته غری کیته ته هل تزرب وهو هو ده صحیح نه دی ولیک تلک التلاب التصدیق الحالته ک سری شو اد طره به تصدیک استبال دپار حاللي دپه را م او دا هل د تخص تخص مزاره مزاره خاصکويدي چا سره استبان سره به الوضع په اعتبار د وز سر لکه څنګه او سوپه چې فیل مزاره تهي مزاره دوال د پرار خدا چې ړ استبان تهړ. استقبال په استبال دوي. د حس دت د مدم في کوونه ضررب ششي د نظرروااکب الحال ال ماحلورفل لَكَبِلَاتَ دُو ګانډي چې په هنيجی ورتن د دکو لاوه او هو اخوک هل تذر بزيدن او هو اخوک نو هو اخوک لپاره په هنيجی جنازر سره اوسې پرې کیږي صحیح شه کما یصح ولکسم چې صحیح کیږي اتذر بزيدن او هو اخوک ده راز داسری ډول همزه دا, دا, دا صحیح دی چې په سره تکستو کې انکار د فعل چې کوم واقع په الحال به لا يم دعي مناسب نه مثال کې ای کونه ای کونه چې دا مطلب دا به د دوی چې تخته سول تخته مطلب دا چې دا مناسب استعمال لري دا مطلب نه چې دا استعمال ناجیز دي جائز مناسب استعمال نه مناسب استعمال او اعلی او بهترین استعمال لري چې د استقبال استقبال تصدیق استقبالي لپاره استعمال شي نو به معنا انه لا ينبغي ان يكون مناسب لذيك ذات الاستعمال له او خلش حكم ظاهر کو وذلك لان هل ذك هل تريد تختص المزارع بالاستقبال فلا يصل حديث صلاحيه نريد بارد انكار الفعل واكيد الحال باندې انکار کوشي په حال کې په هلال حمزه باندې حمزه لپاره استعمال کیږي دا, دا کوي کی که صلاحيت استا د فعل او حالي لپاره سکے استعمال کی کو كلمه لا ييكون لي علم ان هذا الامتناع جار في كل ما يوجد فيه قرينه تدل على ان المرء نكر في الوقيف الحل سؤال كرزل الوزاره في جمله الحاليه ال او لا كقوله ها دعس هو ايه ده حضرتك تردي بوره بارت بوره دور سرا دع بارت لا بقى مثال سرا هل تضرب وزيرا في اي يكون ضرب واقع في الحال على ما يفهم عرفا من القوليه فمثال تمس تكرك حالی جملہ دیکھے مزک کخپل عبارت لگو شارع هل تذریبو زیدن وهو هو د کا و دا عبارت مزکی نیمکو او ی جملہ پک خپلہ لگو دا شا لگر دا تذریبو پر معنی دو حالی داد دے حالی جملے لفحمی دا په معنا د حال دے حالی جملے لگو نو دے وی زمان دا خبرت دا و قولنا پی یکولا ذرب واکرن فی الحال وی دا خبر زمان دا صدب پارا دا تا خبر ما صدب پار پدې خبره ندير په اوکل که هر اګر ترکیب کې د امتناع جاریکي کې ادا منتنه والے نامناسب والے دلته د امتناع یوالتو باندې دا حکم انت دی او کلایم دی بار هل فرق کتابونو په تلګي امتناعی راولته لاین بایو دلته امتناعی وي کله چې د قایمदाई لاین بای په معنا د دغه په خبرګرې چې ما دا خبرګر کوک لا د دې د طاره او کلا چې دا امطلا جاری ده کپر جملې کې کرینه ویو په کرینه نه وی دغه جملې کې یو هوغو کرشته ده د اوس نور مثالونه پېښ کړي چې پچا کې به کرینه پچا کې به کرینه نه وی د دې کې څه مثالونه پېښ کړي لہذا که کرینه وی او کلو حل ته تصدیق حالې لپاره استعمال الممتنع او استعمال او سې د ووبه و چې د حمزه استعمال کیچې دي چې حمزه صحیح ده او درې مثالونه مستوبوري ولا يسف حل او په ديكي وکوده هل سوي وکړي وقولنا او ذا نما زمونږ چې په ان یکونه ضرب واقع په الحداده سده پر لیدا کې مزک او لګو ليو ولا مچ ان هاذا الامتلاء جاری تانتلا جاری ده په کله ما جربې کرینت تدل په دلکه دا خبر ورو لا شو مکمل خبره مکمل ولټه ورک دا اعتنا جاری د په هر مثال کې چکرینه دا مطلب یې فکرینه وی او کوټینه وی په دې انکار یې حې اعتنا دا به جاری کیږي دا اعتنا د حل د استعمال ممنت نه اعدو د تصدیق حالې لپاره په هر اګه موظع سیاست کې چاویږي کرینه برابر ها برابر ته جمله حالیه کرنی یا ته جمله حالیه کرنی کرنی در بل سہی لازمینه دایکه کما کرینه ته داندلترل ته حالی نه مراد ده هغه دسی جمله حالیه جمله چې بعضو او بعضو کې به جمله حالیه نه صحیح شه خو به هر ډول خبره را چې کلم استعمال شي او هغه باندې کرنے وی کرنے چې ارنګ وی او چې دا کړينه تدوی چې دا مجاره په معنا د حال هندو ال تک به حال د پاره نه شي تذکر د مطلب لپاره نشيسته دا څه مطلب ده یو جمله غلطه شو لیولا بچپتا او دا کو زمګه یقول نظر بواکل بالحال ادهدا پر لیولا لیولا بچپتا ولګ دا اندلا جاری ده په هر هغه کې په کله او په هر اتركيب یو جذبې کرینا کرینا پکی تدلو وكذلك قريمة دراءت على أن المراد مراد إنكار في الواقع في الحال أعوى في الواقع في الحال سواء عمل ذلك المزارب في الجملة الحالية دي. أنا أتمنى لكي دوايما للنشراك دو وكأن الشيء ناولي في مصر رجزي بيان متقرير غلطك على هذا لوګ اندکه مزيد یو بل تک یا یو ځای کې خلک د نړۍ د نړۍ راځول ها دا خبره په هر اغه ترکیب کې دا چې د کمزارې د عمل کولو په حال کې په جمله حال کې د عمل لري هر اغه مزارې حال دی نو آئی که دکا انتناشتا حل دا آگی دا پر استعمالی گینا او دا خبره آگی عاملہ دا خبر آگی دکا مزارے چکم عامل دے عامل دو زلحان دے کپدی جملی حالیت عمل کرنے وکا عمل اکڑے ندے کعامل اکڑے ندے خوچ مزارے فرمانا دا حال دے نو دا, دا آگی دا تصدیق دا پر بحل نا استعمالی گی باګه تک مزارې والے سیاق جمله حاليه کې عامل اداه تعامله نه نه او تا پې مثالونه چې دې پې په داسې کې به عمل کړی بازو کې به عمل کړی نه دک مطلب دې سره جوړتیا وړ شنه نو وقا له دې اي کونه ضرب واقع په الحال یو له ماده د دې په عربيچه جاری ده په هر اغه ترکیب کې چپای کې واقع په حال کې برابر حبرده عملا ذارك المزارد دکا مزارد والا عمل کرنے بر جملے حالی کی لگا مثال پشکید عمل ناپرا کا قولی کا اتذرب و زیرن وہوہ آخوکا اتذرب و زیرن وہوہ آخوکا دیکھئے لگا وہوہ آخوکا عمل ذکر کرنے دا پا محل دا سب کرا دا, دا جملے پا محل دا او جبنے کی اونا یہ عمل لیکن لگا مثال ناکئی کا قولی کا اتقولون علا لا تعلمون فتقولون عليه ما تعلمون او حتى کی تقولون تصوے حمزه قال شيء تقولون على الله ما تعلمون لا تقولون شيء دا په ما د مزحال تاسو اوس دا خبر کوي الله تعالی باندې لا تعلمون چې تاسو په ويګه نو قلت لا تعلمون جره دا فکرینه دا دا دند سر دا مطلب لده چې تا سو اوس خبر تاسو و آینده کې هغه خبر کوي چې هغه د دې بعمل دا مشرکان ته هغه ټینګ کې حالیت ورکول شو آیت تاسو دا هغه خبر کوي چې را کوي نه اوس دلته کې د نسب عمل لري کړي تاسو ونه په دې کې د نسب عمله په الله تعالی مونږ کې لري هغه وکا کولکا اتو اذی اباکا واتشتم الامیرہ کا کولکا اتو اذی اباکا واتشتم الامیرہ وزاہرا حضر دو اور پیتبار سلا دا اغتام کی سٹم چیز کانزل کئی نگا استعمال علیشی صحیح شکرنا اتو اذی اباکا چیز اگر سٹم زران ورکئی نو اغتام کیلگی لگا تبلایر در زران ورکئی اغتام کی ولگی گینا خونه چوي شي ضرورت دي مخ ته مخ ته چا توزي ابا صحیح شو او سوچ چ سټن کي كنزل کي نه تا جمله عين اټيم کي ويل کيږي دا مزارع حال د اټشټمن اميرا ولدي کي كريمه حرفي نه دی یو پي جمله حاليه ده له یو متعلق به جمله حاليه نه ده او دي بل کي اوفته خدري ورکي كريمه په دې باندې کوي نه را چدري کي او اتو ذي اتشتند په معنا حال لهدا دې کې همزه استعمالول صحیح دي او کديځه کې تد همزه او کې اول ته حل کړي اهل تجربه به و هوکا هل هل تقولو على الله او هل تشغل دا صحیح نه دي نو بهر حال چیکل مزارع په معنا د حال وی نداوی تصدیق ترکل په هل سره صحیح نه دي کده مزارع باندې کبایې دې مزارع عمل کړیو کا عملی لیکل او دا کریمه معامله اغه خبره صحیح ده خپل ځای کریمه معاملہ کو جمله حالیه او کو جمله غیر حالیه کو جمله حالیه کو جمله غیر نو کریمه کې معلوم صحیح ده خبره اغم غلط نه چې مخ کتاب استعمال وکړه چې کریمه معامله ده که حالیو کو غیر حالیو او کدی مزارع ته کې عمل کړیو کا عملی لیکل په چې کله مزارع په معنا د حال شنه الته کې استعمال صحیح او د حل استعمال صحیح نه له ور پسې د کو ولا اویننه د اوکوو حال واقع کدل دحل کلې پ حاض مووا په او ځو کې پر پهې او عجیبه خبره کوي و منعااجې او دا جیبه خبره عجیبه کارمو سره بلته شو پ لکیولله خو تعم بګا دا هو خ کې زغلت کم قې د خبر ز انتالله ماڅومګه ل سړی د او غتی تن کې شو اوس خدای پاکو ما تو خدل چې دغلی وقع کدل داخوادو قدرت پلاس کېدی ادارې کېدا زمانه ته پروت دوه پیر کې خطا واقع شو کا نشو خطا انسان له واقع کې دوه سری باندې الله وش رزي باندې دې کې رات کې او ډېر کلوزر خبري دا نه نتیجه کېدو شي وي دي تابع باندې الله متتزانی دا موخزه کوي مرده هغه خبره کوي اوربل زبر شي زبر شي